або чіплявся за руку отця Некодима, котрий не відходив від нього. «Паліть книжки! Виймайте із наплічників усе, що горить, бо зимно, дуже зимно!» Мав гарячку, бо таки ударився головою у тому місті, де була пам'ять про полон в Албанських горах. Нічого не знав про нові порядки в монастирі. Як виносять звідти образи, ікони, свічники, книги, а рушники зривають і кидають собі під ноги люди, що їх звуть енковидистами. Хоч насправді, то слуги антихриста. Утім, дещо вдалося сховати. У давні часи монастир грабували і татари, і свої, тому не це було найгірше. Отець Нікодим думав у ці тривожні дні, що Господь карає не за осквернення храмів, а за опаскудження власної душі краї тим, що діти родяться каліками без розуму. Як сказано в Біблії, отці їли виноград, а у дітей оскома. Настоятель заснув чи впав у забуття ли дихав рівно. Ходив сьогодні Никодим до найстаршого офіцера, щоб привезти лікаря із старого самбура, бо стан хворого дуже тяжкий своїми кіньми. А той неположено. Скоро вас всіх одсюди увезуть. Куди? спитав отець Никодим. Воєнне тайна. Радилися з братами що робити. На все Божа воля, сказали Павло і Атаназій. А молодий послушник ілля закусив губу, і в очах у нього застигла велика печаль. Що з такими зробиш? Никодим покликав послушника за двері, коли старі ченці задрімали. Коло недужого настоятеля, звісивши голови на грудях, ходи зі мною. Хоч у коридорі було темно, отець не знав, як вийти без шуму на стрих. Стрих горище. І де можна запалити свічку, щоб не побачив вартовий знадвору. Ну, то що? спитав чернець Іллю. Я записав, у кого яка книжка, і хто ховатиме образи. Дай сюди. Ілля вклав йому в руку четверо зложену картку. «Я ще зробив копію». «Добре, тепер слухай мене. Мусиш нині вночі покинути обитель. Зараз переберися в одежу, що тут лежить. Перебиратися, перевдягнутися. Переночуй десь в селі, а завтра утікай через гори до Польщі. Доберися до Васильян у Любліне, там безпечніше». Ти молодий, а те, що робиться в наших краях, позбавить тебе змоги вести чернече життя. Чи ти вже не хочеш цього? Хочу. Ой, як хочу, гаряче зашепотів Ілля. ліля. Але хотів би зустратись у Лаврові. Завтра нас відвезуть до тюрми. Або не знаю ще куди. Пощо тобі, молодому, сидіти в буцегарні? Буцегарня тюрма. Дайся Бог, скінчиться панування Антихриста і ти відновиш цей монастир. Знаєш, перші монастирі будували з дерева, потім з каменю. Але нам, ченцям, завжди треба бути, як із заліза. Як вийти звідси? Я вже тобі показував попід конюшню. Підеш надрано, коли оті заснуть. Отче, ми? я хотів би зложити обіти уже нині, скласти обітницю. Благаю вас. Як буде воля Божа, зложиш улюблені. Але ж вчися послуху, суворо мовив старий чернець. Треба дотримуватись закону, якщо навіть світ валиться. У мирні часи він видається обтяжливим, але церква стоїть на послушенстві й терпінні уже майже дві тисячі літ. Ходімо. Отче, пошепки спитав послушник, а інші отці знають, що я піду звідси? Ні. А коли нічого не знають, то нічого й не скажуть. Я про них подбаю. І про отця Теофіля, нашого настоятеля також, якщо йому судилося пережити цю ніч. Вберися в мирську одіж, а зверху одягни реверендо. Коли вони повернулися, отець Павло і отець Атаназій прикладали мокрий рушник до чола недужого. Бо у того знову почався жар. Видавалося, ніби вони і не помітили чиїсь відсутності. Обидва вже понад 30 літ жили в монастирі і перебували наче в іншому світі. Серце молодшого за них отця Никодима стислося. Як їм буде там, поза монастирем, таким легідним, спокійним і милосердним до кожної істотки. Не мали жодного мирського минулого, рано віддані, із багатодітних священницьких родин під опіку ордена отців Василіян. Як їм завтра їхати під отим похмурим сірим небом поміж брутальних слуг Антихриста? Сказати їм це? Чи не сказати? Що казав отець Настоятель? спитав Никодим? Приходив до тями? Отець Атаназій перехрестився, казав, аби ми палили книжки Господи, борони і заступи. Браття дорогі, м'яко мовив отець Никодим, наш настоятель, почувши постріли і гук гармат за горами,